פרק כט ובחודש השביעי באחד לחודש נקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם ועשיתם עולה לריח ניחוח לאדוני פר בן בקר אחד עיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים ומנחתם צולת בלולה ושמן שלושה עשרונים לפר שני עשרונים לעיל ועיסרון אחד לכבש האחד, לשבעת הכבשים. ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם. מלבד עולת החודש ומנחתה, ועולת התמיד ומנחתה, ונזכהם כמשפטם לריח ניחוח אישה לה'. ובעשור לחודש השביעי הזה, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו. והקרבתם עולה לאדוני ריח ניחוח, פר בן בקר אחד, עיל אחד, כבשים בני שנה שבעה, תמימים יהיו לכם. ומנחתם, סולת בלולב השמן, שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לאיל האחד. עיסרון עיסרון לכבש האחד, לשבעת הכבשים, שעיר עזים אחד חטאת, מלבט חטאת הכיפורים, ועולת התמיד ומנחתה ונזקיהם. ובחמישה עשר יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו וחגותם חג לה' שבעת ימים. והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לה' פרים בני בקר שלושה עשר אלים שיניים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים יהיו ומנחתם סולת בלולב השמן שלושה עשרונים לפר האחד לשלושה עשר פרים, שני עשרונים לאיל האחד לשני האלים. ועשרון עשרון לכבש האחד, לארבעה עשר כבשים. וצעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיר, מנחתה ונזקה. וביום השני פרים בני בקר שיניים, שנים עשר, אלים שיניים, כבשים בני שנה, ארבעה עשר תמימים. ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקיהם. וביום השלישי פרים עשתי עשר אלים שיניים כבשים בני שנה עשר תמימים ומנחתם ונזקיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפט. ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקה וביום הרביעי פרים עשרה אלים שיניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים. מנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים לא ולכבשים במספרם כמשפט, וסעריזים אחד חטאת מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. וביום החמישי פרים תשעה אלים שיניים. כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים לא ולכבשים במספרם כמשפט. ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקה. וביום השישי פרים שמונה אלים שניים, כבשים בני שנה, ארבעה עשר תמימים, ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים לא ולכבשים, במספרם כמשפט. ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, מנחתה ונצחיה. וביום השבעי פרים שבעה אלים שניים, כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים, מנחתם ונזקיהם, לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד עולה תהת תמיד, מנחתה ונזקה. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פער אחד, עיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים. מנחתם ונזקיהם לפר, לעיל ולכבשים, ונספרם כמשפט. ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונזקה. אל תעשו לה' במועדיכם, לבד מנדרכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם, ולנזקיהם ולשלמיכם.